Desigur, desigur, ea e o brățară Purtată la mână de un zeu Ea e mai liniștită spre seară Deși e neliniștită mereu Ea lucește toată în lună Când zeul își ridică brațul zvârlind O lebă brună cuplisc de argint Zeul e invizibil, nu se vede, decât ea la glesna mâinii lui, bătând în cerul negru și verde vederea mea ca un cui.